Síðara kórundu bref, fymti kabli. Við vitum að þótt jarnest tjálfbúð okkar verði rifin neður, þá höfum við hús frá guði, eilift hús á himnum sem eigi er með höndum gert. Á meðan andvörpum við og þráum að íklæðast húsi okkar frá himnum. Þegar við íklæðumst því munum við ekki standa uppi nækinn. En og meðan við erum í tjaldbúðinni stynjum við mætt Við viljum ekki afklæðast forgengilegum líkama okkar heldur íklæðast óforgengilegum líkama til þess að döðleg tilvera okkar umbreytist og verði eilíf En það er Guð sem er að verki í okkur og gerur okkur þetta fært og hann hefur gefið okkur andasinn sem tryggingu Ég er því ávalt hughröstur þótt ég veit að meðan ég lifi á jörðinni er ég að heiman frá drottni, því að við lifum í trú ánþess að sjá. Já, ég er hughröstur og mig langar öllu fremur til að hverfa burt úr líkamanum og vera heima hjá drotni Þess vegna kosta ég kaps um hvort sem ég er heima eða að heiman að vera honum þóknanlegur. Því að öllum ber okkur að byrtast fyrir dómstóli kristns til þess að sérkver fái það vendurgóldið sem man hefur aðhafst í leifanda lífi, Kort sem það er gott efa illt. Með því að ég nú veit hvað það er að óta strottin, leitast ég við að sannfæra menn. En Guð gjör þekkir mig. Ég vona þið gerir það einnig í hjörtum ykkar. Ekki er ég enn farna að mæla með sjálfum mér við ykkur, heldur er ég að gefa ykkur tilefni til að miklast af mér, svo að þið geti svara þeim sem rósa sér af hennu ytra, en ekki af hjartaðhelinu. Enda þótt ég hafi fallið í leiðslu og tala tungum, þá varðar það guð. Þegar ég er með sjálfum mér, þá er vegna ykkar. Kærleiki krists knýr mig. Því að ég hef ályktað svo, ef einn er dáin fyrir alla, þá eru allir dánir. Og hann er dáin fyrir alla til þess þeir sem lifa, lifi ekki framar sjálfum sér, heldur honum, sem fyrir þá er dáin og uppriðsin. Þannig met ég hérðan í frá engan að mannlegum hætti. Þótt ég og hafi þekkt Krist sem mann. Þekki ég hann nú ekki framar þannig. Ef einhver er í Kristi, er hann orði nýr maður. Hefði liðna var það engu. Nýtt er orði til. Allt er frá Guði sem sætti mig við sig fyrir Krist og gaf mér þjónustu sáttar Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimin við sig, eran hann tilreknaði mönnum ekki afbrót þeirra og fól mér að bóða orð sáttar gjörðarinnar. Ég er því erindreiki krists sem Guð notar til að kvetja ykkur. Ég byð í orðastað krists, látið sættast við Guð. Guð dæmdi Krist. Sem þekkti ekki sind seg hann í okkar stað til þess að hann gerði okkur réttlát í Guðs augum.